a na slobodnom vysielači pod názvom Politolog bez diplomu. Poradca pre Národnú bezpečnosť Spojených štátoch v rokoch 77 až 1981 Zbigniev Bržežensky povedal toto. V globálne prepojenom svete bude jednoduchšie usmerňovať masy pomocou technológií a mediálneho systému než fyzickou silou. To som sa dočítal v časopise Zem a Vek v jeho decembrovom vydaní. Poďme na prvú tému dnešného vydania podcastu. Dnes pokračujem kľúčovými bodmi rozhovoru prezidenta Ruskej federácie Vladimíra Putina pre noviny India Today, keď povedal Ruský tank T-90 je jeden z najlepších na svete. Západ je momentálne možno len ľutovať. V mnohých oblastiach sa dostal do slepej uličky. Putin označil ekonomickú situáciu v Nemecku, Francúzsku a ďalších významných európskych krajinách za zložitú. Putin súhlasí s Trumpom, že klimatické zmeny sa zneužívajú na politické účely. Putin označil nátlak Západu na rozvojové krajiny, aby sa vzdali fosílnych palív za neokolonializmus. Všetko má svoj koniec, len Boh je väčší, odpovedal Vladimír Putin na otázku o realite nesmrteľnosti. Západ chce ospravedlniť svoju agresiu strašením o ruských imperiálnych plánoch. Telegram a iné aplikácie na zasielanie správ sa používajú na ovplyvňovanie mladých ľudí, takže aj úrady musia byť schopné tieto nástroje používať. Pri používaní umelej inteligencie musia byť zaručené bezpečnosť a ľudské práva. Za slobodu sa dá bojovať iba zákonnými prostriedkami. Ubližovanie ľuďom je nepriateľné. Putin o tom, ako rozlišovať medzi teroristami a bojovníkmi za slobodu. Hodnota špičkových technológií vo vývoji zbraní exponenciálne vzrástla. Z toho vyplýva, že ten Putin je múdry chlapík, ale je rúz, Tak ho nikto nepočúva, ba dokonca je podceňovaný. A to je chyba. Poďme ďalej. Ako som už v minulom vydaní spomínal, Tretia svetová vojna sa dnes nazýva Blackout a tu sú konkrétne rady múdrych, keď ku tomu príde, teda múdrych konkrétne z ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Po dlhodobom výpadku elektriny, tzv. Blackoute, je potrebné myslieť na dostatočné zásoby jedla a vody. Pre každého člena domácnosti má byť zásoba na 14 dní s tým, že každá osoba potrebuje aspoň 4 litre vody na deň. Zabudnúť netreba ani na kúrenie či svietenie. Vyplýva to z informácií, ktoré v príručke čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu zverejnilo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Pripravte si náhradné osvetlenie led svetlá, sviečky, zapaľovače, baterky s náhradnými batériami čelovka, petrolejová baterka. Manipulujte s nimi opatrne, odporúča rezort vnútra. V prípade výpadku elektrickej energie sa dá variť na suchom či denaturovanom liehu. Pomôcť môže aj plynový varič či grill. Potrebné je zabezpečiť si príjmacie zariadenie. Poslúži rádio na batérie. Zabudnúť netreba ani na prvú pomoc. Je dobré mať lekárničku so základnými liekmi, s liekmi na predpis či obvezmi. Dôležité je mať aj hygienické potreby. Zubná kevka, zubná pasta, mydlo, šampón, toaletný papier Hygienické vložky alebo tampóny, vysoko účinný čistiaci prostriedok, vrecká na odpadky čistiace prostriedky, napísal rezort v príručke. Ministerstvo okrem toho radí mať aj dostatok hotovosti odporúča sa mať aspoň sumu na dvojkyždňový nákup. Tak šupšup šup do obchodov so zoznamom a nezabudnite aj na proviant, teda asi konzervy a čo sa týka peňazí odborníci hovoria, že treba mať desiatky 20. Asi netreba mať väčšie bankovky. Stretneme sa v obchode. Mám tu výrok týždňa. Matovič vykopol dvere. Ak sa otec Šimečku nedokáže ospravedliť za svoj výrok, tak by sa mohol zavrieť niekde do Maringotky a mlčať tam až do volieb. Šéf hnutia Slovensko Igor Matovič varuje KDH, že progresívne Slovensko môže opäť zabezpečiť vládu Roberta Fica ak dovolia kľúčovým ľuďom vo svojich radoch naďalej urážať kresťanov. Na vyjadrenie smeru zareagoval na sociálnej sieti aj šéf hnutia Slovensko-Igor Matovič. Nezávidím situáciu KDH, Fico dnes špinavo zautočil na Majerského a pridal sa aj Mafoš Gašpar a budú to robiť až dovolieb s cieľom urobiť z kresťanského hnutia kolaborantov s ultraprogresívnym PS utopiť ich pod 5% a znova vládnuť, napísal ex na sociálnej sieti. Zatiaľ do živého. Matovič vo svojom statuse zároveň vystrihal KDH, že ich voličov môžu odstrašiť partnery z PS, ktorí majú vo svojich radoch ľudí, ktorí verejne urážajú kresťanov. Jedným z nich je otec predsedu progresívcov novinár Martin M. Šimečka, ktorému Matovič venoval tvrdý odkaz. Nie som ten, kto im má radiť. Ale na mieste KDH by som svojich partnerov z PS veľmi pekne a dôrazne poprosil, aby starší pán Šimečka prestal konečne verejne úražať kresťanov. Jeho posledný útok proti ním je totiž presne voda na mlin mafie, aby mohla dostatočne autenticky strašiť voličov KDH, ktorých KDH určite nemá na rozdávanie, uviedol šéf Hnutia Slovensko. Matovič sa dotkol aj najnovšieho výroku odca predsedu PS, ktorým pobúril verejnosť. Som presvedčený o tom, že keby prišiel prieskum verejnej mienky o novele ústavy, o mužovi a žene, tak dve tretiny Slovenska budú proste súhlasiť jednoducho preto, lebo sú hlúpi, sú nevzdelaní, sú necitliví, vyjadril sa Martin M. Šimečka na adresu občanov, ktorí podporovali zmenu novely ústavy. Toľko agentúra sita. Ja iba pripomínam nedávny spor Matovič-Fico s výrokmi o Ficových peniazoch na Belize. Tento spor e, na prvom stupni Matovič prehral. Myslím, že Matovič opäť strieľa od pása, jeho výroky väčšinou niekoho poškodia, ale po desiatich či piatich rokoch sa zistí, že chlapec si vymýšľa, ale veci sa medzi tým udejú väčšinou v Matovičov prospech. Suma sumáru Matovič opäť čerí nálady u voličov z jednej aj druhej strany a niekedy aj tretej, ale zatiaľ mu to vždy vyšlo, teda hlupáčik má svoje publikum. Ďalšia správa sa nedá potvrdiť z iného zdroja, je to fikcia alebo skutočnosť? Mimoriadná správa, Varšava v panike. Rusko demontovalo plynovod do Európy, Polsko je v šoku, EÚ burzy sa prepadli. V Smolenskej oblasti začala bezprecedentná operácia. Gazprom fyzicky demontuje časť plynovodu Jamal Európa, ktorý vedie do Polska. Nejde len o prekrytie ventilu, ide o definitívne zničenie infraštruktúry. Čo sa stalo? Včera ráno na Ruskom území začalo rezanie 100-metrového úseku potrubia boli inštalované guľové zástrčky, ktoré nie je možné obnoviť. Polsko sa pokúsilo zabaviť plynovod. Rusko odpovedalo demontážov, európske burzy sa prepadli, ceny plynu stúpli o 45 Nemecko sa nemohlo dozvoniť do Moskvy, v Kremli nevediať, o čom chceli Nemci telefonovať. Následky. Polsko prišlo o tranzit a nástroje vydierania. Európa zostala bez lacného plynu a vplyvových pák. Gazprom presmeruje toky do Číny, Indie a Turecka. Koniec 40-ročnej éry energetického partnerstva. Svet videl, že Rusko je pripravené ísť do konca. Reakcia svetových trhov. Cena plynu TTF sa za jediný deň vyšplhala na 800 dolárov za 1000 m Obchodníci v panike: Ak Rusko rozrezalo jednu rúru, Čomu zabráni urobiť to isté s ostatnými? Geopolitický posun. Rusko sa definitívne odkláňa na východ. Európa sa z privilegovaného zákazníka stáva obyčajným kupujúcim na spotovom trhu konkurujúcim bohatým ázijským ekonomikám. Takže toto sa naozaj nedá potvrdiť z druhého zdroja. Poďme ďalej. Z USA prichádza stratégia, ktorá sa údajne nebude páčiť v Európe. Americký prezident Donald Trump predstavil novú dlhodobú stratégiu národnej bezpečnosti Spojených štátov. Kľúčová je najmä predstava novej role Spojených štátov vo svete a vo vzťahu k Európe, kedy má skončiť éra globalizácie amerického zasahovania a zásadnej úlohy medzinárodných inštitúcií. Namiesto toho Trump Chce budovať spoluprácu so suverénnymi národnými štátmi, ktoré kladú dôraz na svoju západnú identitu a tradíciu. Trump tiež označuje vzťahy Európy s Ruskom ako hlboko narušené a vyzýva na obnovenie strategickej stability v regióne. Minulý mesiac vznikla Stratégia národnej bezpečnosti Spojených štátov. Dokument má celkom 33 stránok a je potvrdením, že staré časy vo Washingtone skončili. V úvode sa americký prezident chváli, že za 9 mesiacov stihol zabezpečiť hranice, vyhnať rodovú ideológiu zo zbrojených zložiek, dohnať spojencov na to, aby slúbili 5% na obranu a zničiť iránsky jadrový program. Vo všetkom, čo robíme, máme Ameriku na prvom mieste, vyhlasuje Trump. A načrtáva, ako pokračovať ďalej. Pripomína, že stratégia je konkrétny a realistický plán, ktorý vysvetľuje vzťah medzi cieľmi a prostriedkami a že nie všetko môže byť prioritou. Americké stratégie od konca studenej vojny zlyhali. Boli zoznamom so prianí alebo požadovaných konečných stavov. Jasne nedefinovali, čo chceme, ale namiesto toho uvádzali vágne frázy a často zle odhadovali, čo by sme mali chcieť. Triáfa sa Trump do predchodcov a dodáva, že po konci studenej vojny sa americký zahraničnopolitický establishment Rozhodol, že vládnuť celému svetu je pre USA najlepšie. Koniec amerického zasahovania. Ako omyl označuje myšlienku, že americký daňový poplatník bude navždy platiť za globálne záväzky, pri ktorých nevidí žiadny prínos pre národné záujmy. Trump dotyčné elity tiež kritizuje za to, že vsádzali na globalizmus a voľný trh, čím zničili americkú výrobnú základňu a strednú triedu. Umožnili spojencom a partnerom preniesť náklady na svoju obranu na americký ľud a niekedy ho vtiahnuť do konfliktov a kontroverzií, ktoré sú kľúčové pre ich záujmy, ale pre USA okrajové alebo irrelevantné. A zviazali americkú politiku sieti medzinárodných inštitúcií, z ktorých niektoré sú poháňané otvoreným antiamerikanizmom a mnoho z nich transnacionalizmom. Obvinil predchádzajúce americké vlády a zhrnul, že nielenže to bol zlý a nemožný cieľ, ale snaha o jeho naplnenie viedla k zničeniu prostriedkov, ktorými bol naplňovaný. V domácej politike sa stratégia orientuje na bezpečnosť hraníc, boj proti kriminalite a silnú ekonomiku. Podstatná je ale časť venujúca sa medzinárodným vzťahom. USA sa podľa nej chcú sústrediť najmä na západnú pologulu teda budú presadzovať Trumpov dodatok k Monrelovej doktríne. Chceme podporovať našich spojencov v zachovaní slobody a bezpečnosti Európy a zároveň obnoviť sebavedomie európskej civilizácie a západnú identitu, píše sa taktiež v dokumente. Nový vzťah s Európou. Pre Európu je dôležitý najmä článok týkajúci sa na to, kedy Trump plánuje prerozdelenie bezpečnostného bremena medzi spojencami. Dokument zdôrazňuje, že dni keď Spojené štáty ako grécky boh Atlas podopierali celý svetový poriadok sú preč, a že mnoho bohatých a vyspelých krajín musí prebyľať väčšiu zodpovednosť za svoju regionálnu bezpečnosť. Stratégia pripomína prijatie tzv. hakského závesku, podľa ktorého majú členské štáty NATO vydávať 5 HDP na obranu. USA chcú podľa dokumentu vytvoriť globálnu sieť na zdieľanie bremena, v ktorej budú hrať úlohu koordinátora. Cieľom je zabezpečiť širšiu legitimitu spoločných bezpečnostných krokov a zamerať sa na partnerstva, ktoré prepájajú ekonomické a bezpečnostné záujmy. Tento postup má zabrániť nadmernému rozširovaniu a rozptýleniu pozornosti, ktoré podľa stratégie v minulosti oslabovalo americkú zahraničnú politiku. Významná časť textu sa venuje Európe. Stratégia opisuje hospodársky úpadok niektorých európskych štátov aj problémy spojené s reguláciami, demografickým poklecom a migračnou politikou. Dokument varuje, že bez zmeny trendov môže byť kontinent za 20 rokov na nepoznanie a že niektoré krajiny nemusia byť schopné zostať spolahlivými spojencami. Vzťahy Európy s Ruskom hodnotia stratégie ako hlboko narušené a vyzýva na obnovenie strategickej stability v regióne. Hlavným záujmom USA je podľa dokumentu rýchle ukončenie nepriateľských akcií na Ukrajine s cieľom stabilizovať európske ekonomiky a znížiť riziko ďalšej eskalácie. Stratégia zdôrazňuje strategický význam Európy pre USA a oceňuje jej ekonomickú, vedeckú i kultúrnu silu. Americká diplomacia by podľa dokumentov mala podporovať demokratické procesy, slobodu prejavu a oživenie ducha európskych národov. Rastúci vplyv vlasteneckých strán označuje stratégia za dôvod na optimizmus. V závere dokument predstavuje hlavné ciele americkej politiky voči Európe: teda obnovenie stability na kontinente, posilnenie európskej obranej sebestačnosti, spravodlivý prístup na európske trhy. Pre americké firmy, hĺbšiu spoluprácu s krajinami strednej, východnej a južnej Európy a obmedzenie ďalšieho rozširovania NATO. Stratégia tiež vyzýva európske štáty k odporu voči nepriateľským ekonomickým praktikám vrátane technologických krádeží a kyberšpionáže. Zásadný dokument o novej národnej bezpečnostnej strategii USA potvrdzuje to, čo sa tvrdí už dlhšiu dobu prechod od unipolárneho sveta v multipolárny. Aliancia Európy a USA fakticky končí. USA chce mať Európu ako kolóniu rozdelenú a ovládanú nacionalistickými hnutiami orientovanými na MAGA. Rusko prestáva byť pre USA nepriateľ. V budúcom vydaní si dáme reakcie našich ľudí zo Slovenska, ale aj z Európy. Zaujalo ma hlavne. Reakcia opitého káčera. No, uvidíme. Budem sa tešiť s vami. A tento raz zo pár postrehov a poznámok na záver. Vatikán sa nebude prizerať porušovaniu ľudských práv vo svete. Otázka politológa. A odkedy to začne uplatňovať? Je tam dáky dátum? Mení sa retorika. Už nie Kolumbia ako 50 rokov doteraz, ale odrazum Venezuela, je ten hlavný producent, exportér a zásobovač sveta drogami. Teda to, keby sme nevedeli. V spravodajstve STVR upozorňujeme znova iba na drony vypustené z Ruska na Ukrajinu. Ako by opačným smerom Ukrajinci drony a rakety nepúšťali. Všimol som si, že v súkromnej telke ta 3 sa moderátori objektívnejšie a kritickejšie vyjadrujú aj k Ukrajine, nielen k Rusku, oproti takej. STVR napríklad. Na dnes všetko, ľúči sa Monika a Dušan. do počutia v stredu.